А якщо посадять на кіл Від чорного вепра й дуба Пощади ждати не доводилось Він упав на околішки Підняв руки Хрипко заблагав О ясен, хоросе Присвітлий дашь Боже І ти, Велесе, і ти, Перуне Навіщо поклали гнів на мене Чим завинив я перед вами Дуб ззаду Шмагонув його гарапником. Вставай, паскуднику, не скигли, не згадуй, сує богів, і поставив хлопця на ноги. Тут прочинилися двері, і до хороми вступив крек. Він був стомлений, припорошений дорожньою пилюкою, у руці нагай з короткою ручкою, оплетеною ремінним мереживом. Знявши із розпатленої голови повстяний ковпак, витерним спітніле подзьобане обличчя, а потім прокаркав, мов ворон. «Великий Каган, шле тобі вітання князю і три тисячі воїв, стільки, скільки ти просив, а ще вилів передати, щоб ждав його біля витоку росави. Він теж піде з усім військом». Чорний вепр не зумів приховати радості. Три тисячі! Дякую Креку, що приніс мені таку добру звістку. Тепер ми застукаємо Кия в його лісовій барлозі і притягнемо на Аркані до родня. Він обняв Крека. А де ж військо? Стало табором на Дроссю? Я хочу негайно бачити його, ходімо. Він рушив до дверей, та позаду почувся голос дуба. «А що ж робити з цим хлопцем, князю?» Чорний вепр зупинився, потер чоло. «З цим хлопцем? А що роблять із ворогом? Накил його!» Тим більше, що він чув нашу розмову. «Буде зроблено, князю!» – незворушно промовив дуб. Але чорний вепр тут же додав Ні, зачекай Ти знаєш мурашник під перу новою сосною? Знаю Прив'яжи його до тієї сосни До ранку залишаться самі кістки Малк аж сіпнувся князю Та чорний вепр, не зважаючи на той крик, вийшов І дуб штурхонув хлопця межі плечі «Виходь!» На подвір'ї взяв собі на допомогу двох дужих отроків, скрутив малкові руки і повів до лісу. Ішли довго, аж поки не опинились в хащах на високій кручі над Дніпром, де у Гущавані стрімко піднімала вгору мертве опалене гілля Розчахнута блискавицею сосна. Тут пахло хвоєю, Достиглими суницями, Вологим задніпрянським вітром, У кущах на всі лади Щебетало веселе птацтво. Під сосною здіймався Великий, мов копиця-мурашник. Тисячі прутконогих Щелепастих комах Снували туди-сюди Позвивистих вузьких стежечках, і від того здавалося, що мурашник живий, що він ворушиться, дише. І, причаївшись, жде собі поживи. Сюди, показав Дуб на вершину мурашника. В'яжіть його до дерева. Браття, що ви робите? Схаменіться, за віщо? вигукнув Малк, пручаючись, і усе ще не вірячи, що помре такою незвичайною лютою смертю. Його схопили, силоміць потягли на мурашник, і там туго прив'язали до кострубатого стовбура сосни. «Благаю вас, молю, спершу вбийте, щоб не мучився», – відчайдушно заволав він. Та дуб тільки реготнув і заткнув рота брудною смердючою ганчіркою. А за попадливі отруки довгими тичками почали розворушувати мурашник.